Ba gure gaurko kultura talarekin segituko dugu, Euskal Irrati hauetan eta gaur musika izango dugu jaun taia talde baten ezagutzeko tarte hartuko baitugu. Iragan ostiralean kantuz kantu emankizunean berako talde bat ezagutzeko aukera izan genuen azken Azkentrena du izena eta orain dela jaibetezon baitzu bere lehen diska plazaratzeko aukera izan du talde unek zerotik izenburupean 10 pieza osaturiko lana dute arkiteratuen zuzen eta mereala taldeko bi lagunekin izandako ekarrizketa entzungo dugu. Jauna. Joquin Pinacho ta manes hormazabalaxo arratsarren. Chaleon. Chaleon. Sumuz. orain dela jabetezun baitzu aipatu genuela zuen taldea, eh, ba, banden leian ez parte hartu baituzu e finalera ibite baitzarete. Mm -hmm. Eta, ara, ba, diska bat ere baduzue, eskutartean zerotik izenekoa eta lehen galdera, zer modu zabiltzate orain behin, e, banden lehia iragan eta? Bai, bueno, guain e, banden lehia bain lena lehenago ere bai, gure gitarristaten e, John Mazizior Erasmusan, Erasmus ez joan zen Kampora eta guain txasigara gorka hurra, bueno, John Kampoan dagoen bitartean ibiliko den gitarristakin ensaiatzen eta hortan gabiltu guain eta espero dugu ja ensaio batzun ondoren ja berriro kontzertu behi ja, martxa pizkote ematen aztia eta berriro pizten jartzi aia. Ja. Lehen diska orain dela ia bete baitzu ez? Eh, argiteratu baitzen uten? Bai, e, gonginen estudiuan guztatia bitarte, eta gero bueno, oso, guztua bitarte eta gonginen ja pizkot diseinua kinta ola, eta diskoak alerat eritzen bai, abuztu bukaera aldean, raten aldaia ja, jarregin ulaia ja, biskildeko guztitan, eta jendian zat eskura Ekaina aldeera ez, garabatzen hasiak? Ha? Hori da, ekaina bukaera. bukaera uta, ja, ja. Elkarren estudioetan grabatu zuza, baina nene, autoeko izpena bada zuena. Bai, e, izan genuen suertia, bueno, matkin bateristak, matkin arroela iztenik, lesakako bandan jotzen dugu, eta justo diska grabatzen ibili bino, eh aste batzuk lenego egon ginen lesakako bandakin diska Elkarren grabatzen eta egon ginen bertako teknikoakin solasian ta ta joeus Guri Cristoni Ilusionient Zigula eta Ferran Zigun Victor Sanchez ek e, proiektua ta bueno comentatuko Zigula ta orkestu benion ta badiru di gustatu zitzaiola eta bueno berak ere bere bere aldetik jarrizun ta bai hau da uteko esto izanda baina estudiotan grabatzeko suerte hori izan genuen bazuen e, diskaren inguruan e, mintzatuko gara gaur zuen ibilbidea zeren zertxo begi jo nahiko genuke mm -hmm. kolaboraziak ere izan dituzuela espimarratuko bai. duu disko honetan zerotik du izena e, zergatik zerotik e, orain dela urte batzuk e, sortu zen banda bai. eh da bueno bere garaian e, jon ta ni hasi ginelata baita e, carlos goikoetxea ere bai eta bueno e, itgenu no la rollo acustico banda nikolas aya E, bueno, e, askoz ere intimoagoa eta eta igual jontan herri eskatzen zigun pixkot gehio bueno, ez zabaltzia ez, ez bakarrik musika ere mugurtara mugatzia eta pixkot gehio zabaltzia eta hortako... Beste formato, beste forma bat ematia tal diriaz eta hortako abixetu guen iku... Bateria eta, bajuken, eta bat juken eta batalde osatu usatu ego potentego bat lortzeko elburukein. Uh -huh. Zegiarran nai kongi, kongi ibantzen ba. ez hasieran zangueño nola ba, ba, probatu aardugu aber. Probatu aardugu nola nola estengaren ta ze emaitza lortzen jigun. Ta mangan ditzun konzertu pare bat le lengua el ba, risari, risarri en verán, ta zubitan, hori da? Eta pues con ser cuñala guri gustatzen zikula ere bai, taien diri ere gustatzen gustatzen ziola. Eta horrekin ginen aurrera segitzea taldikeen, uh -huh. formatu berri horrekin, eta horrekin. Eta bai, horrekin ginen, poieki, poieki, pixkot. Asiera bat egin zen, bos, e, aurreko formatu akustikoan iten genitxun kantua, kantua oiei buelta bat eman, eta kantua oiei manezik aipatu bezala, de, bajo batekin, bateriak batekin, korputz gehiago ematea eta osotasun gehiago ematea, ez? Eta bueno, hori egintagero, kontzertuak eman tagero, eta hasi ginen bizkot, Sorguntan, pues canta berri, berria, canta ere bai. Mm -hmm. Eta horregatik pues Zero Tick Disk ha patzentzeniana de da izan dugu Bizkotere estilo aldaketa bat egonda, eta orden hasi garen ez pues hori santzen gultzat. Bai. Yeah, Beste etapa bat. To. Etapa hola Adieraztako. Aspalditik ez hautzen sareten lau lagunen taldea bada ere. Bueno, Jon tani garra, laguna, cura laguna direta Jon tani gara eta maquinta no, zuen. Maquinta ni beti zen gara, ja. txikitako lagunak ere, eta... Ta, ta mm -hmm. kuk, bueno, ee... Eh, Igor, orduan elkartu guen jeniz, zuriez genizuna inbertziza ja. zen. Bina, maquin, claro, bera eta lexaka. Urbil lehonta maquin mm -hmm. lexakan bizi da. Eta, pera, komentuzun. Hori da, maquineri lehenengo haipatu guen hion, eta maquineria haipatuta gero, maquinek manesia haipatu zion. Mm -hmm. Tardun, hola elkartu guen. Hola elkartu zuetan. Si Kale bazterrak ez daitezela oitu eskaletara Eskaleak ez daitezela oitu kaletara Desiluzioak ekarbeza iluzioaren boza Negar malkoak topa bezala hunea Zerako gaiak jorratzen dituzue diska honetan? Bueno... Batez ere izaten aldire posola, eh ikusten ditugun, bueno, adolesgauden gertakari batzuk, bueno, baita igual sentimento propio batzuk ere bai. E, batez ere horiak dire batez ere gehiien lantzen ditugun gaiak, eh igual dire bai gehien era egiten ditugutenak, ez? Kanpotik ikusi dagugaran, bueno, e, reakzio bat sortzen duen gai bat edo zuri pertsonalki afektatzen diesun survey, ordun hortik tiratzen dugu batez ere. beste pare bat ere Kontatzeko ez zer bai pasatu, berientziaren eh? bat. Experientziaren bat e ere, Experientziare <laughs> bai, badire, diskan hor kontatuak, hortik, bai, beti beti beti. Eta nori idatze dira kantuak? Bueno, normalin funtzionamendua izaten da e, nik idatze ditu normalin kantuak. Badire diskan, bueno, bi kantu manugo joganak idatzi ditunak. eta bertze bat e, John Barberenaren letra birenak, bineo, bueno, erkarra lanean ibiltzen gara, Eh, normalean normale edo nik idazten dut edo hoieekin hitz eginta gero letra gisakoa baldotzen dugu eta gainbait jo keneak kartzen chuetxatik, bez, letra. Pero eh, zerbait moldatdu, nahi he ibado con eso. <laughs> Horria. Izku bat botatzen diegu. Eta aldetu izut. Antenatik baina bainan eh, argituko duanean eh, asko galetiko baitute estitxu pinatxaren anaya bazara. Hori da, bai. Familiakoa. Zer duz, eh? E, familian? E, musika bekiko? Bueno, ni txikitatik aditxu izan duz beti ondoko lobelan kantari, tai, bai. hortik igualez. Ni e, txin beti zangara nahiko musika zaleak, bai, bai ama, bai beti e, bueno, Hori, musika, ay, e, musika eskolan txikitatik bai estitxuta baini. E, gustatu izan zaiko jo batia kultur musika, ez dakitzen joan ustera beti Zaletasun hori izan dugu, eta, bueno, e, nik izan dut zuertu hori, estitxu bezalako irakasle bat okatu zaitelea, ondun orduan, delo jo. Zerako gomen joman dizkizu? E, bidea hau asik zenuenean edo? Bai, Batez ere, igual, hori, asi, asi ginen inez, igual, e, teknika, atletik, Bizka de gomendia zuzen gumaten ziskian igual bueno, posturak bizkat eh zintzurra ez fortzatzeko ez ez sufritzen kantatzen dozun denbora guzian eh bizkot e, arnasketak da holako gauzak ze azkenin gero de bajocita bizkut estilo propio bilatzen duta horretian horutzian neko libre joatia vino jo, igual hori posturak que bizko zintzurra zaitzeko hitzerzin eginkoa Iiltzen duten Aun sentitzen izarrak barrua Bazerotik izeneko diska eskuragarri azken entrena taldea ezaguttzeko aukera izango duzu, Diska fisikoa nola banatuko dute diotzen batarlea atera dituzue. Tit, Ba, Ilaran ez nahiz horaitzen, zehazki zen bat aleziren, ez nahiz horaitzen, baina jarri genituen e, beran salgai Xuga Ostatuan, Katako eta garbina dendan, dan, Lesakan daude Koskillean eta Arran Ostatuan eta gero, bueno, e, sare sozialetatik idatziz gero ere, bai, e, e, lasai ederrin eskatzen badi guzuri, guk bidaliko dizugu, ja. Egon daien dia, eskatu digunata eta uh -huh. problemi gabe bidealtzen ditugu itxera. Bai, internet bidez ere bada aukera bai, bueno... Entzuteko edo, plataformaz berdinetan ere jarrikoitzea? E, Youtubeen dago diska guzien zuen gai, Kantazkanta eta orain asteburu hontan urrengo hastean zehar raigara Spotifyan jartzeko eta esik Spotifyen ere bai segitan egon izanen da. Uh -huh. Zuekin harremadetan jartzeko, zein da bideokiena? Sare sozialetan zaudete, bauze Facebook rialdea Bai, Facebooka bat dugu bai. Twittera. Eh, Twittera, Instagrama sare Twittera. sozial guzitan mugitzen bai, Bertatik idatziz edo, bueno, mm hor -hmm. beti eh, dode, kontaktua kontaktuak orda deleko guzitan, eta e-mail bat idatziz edo, bueno, gure telefonak eragor daude, deitutala sae derrin guztora erantzuma dizu Zarez bi urtuzen <susurra> Bazken trenat taldea ezaguttzeko aukera izan duzue, jakin kantuzkantu emankizuna osokientzunga izango duzuela, lamendik gutxera gure webgunean Euskal Ibertatiak puntu EU webgunean eta hartaraba jokin eta manes egin izandako elkarrezketa osoki entzuna izango duzuela. Antzerkita bertsu aratsalea. Ota argilaren ogoita zazpian, ebiak hau izez Aratsaldeko seietan lartzabaleko larezabal gelan Lehenik, ostibarreko ikastolako bertsu, eskolako ikasleen bertsuak Ondotik, antzerki xorkuntza euskaraz Amaeru erre irupe eta itzuri taldeek aurkesturik Behin bazen, internet Ipuin numerikoa internet hobeki ulertzeko Datarekin sartu zuntz optikoan eta argiaren abiaduran jet paketeak eremanen dituzue. Eta azkenik, ostibarreko ikastolako gurasuek prestatu bizkotzen jastatzeko aukera. Kasu! Tokiak mugatuak dira, atxikitzeko bi aukera internetez garazibaigori.com gunetik pasatuz telefonoz 0 bozt bozt behatzi iru zazpi zazpi zazpi zero iru zortzi Bantar erteritxik gaurkoanen zule, nire aldetik, besterik ez bihar arte izanungi, aio. Hira kotzak desekreti abadu. Bekusenia. Zergei, berri gubiztantan. Bara, bakatuko non zuen, zinema zitzen gitu nostu emara izi. Ingelz ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost, kloon edo bost, zantzariztinez, perfektoak dut. Badana ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA